«Розумієш, як близько я була до того, щоб піти від тебе за два дні до весілля? Ти уявляєш, що твоє життя пішло би шкереберть, якби я скасувала весілля?» «То ти що, справді? Ти себе дуже високо оцінюєш, Норо?» «А що не варто? Не тільки мені, а й кожній людині. Що в мене самооцінкою не так?» Та й це правда, десь є інший всесвіт, де ти надсилаєш мені повідомлення у ватсапі про те, як у тебе все погано без мене. Де ти пиячеш, хоча зі мною ти не такий уже і тверезяк. Пишеш, що скучив за моїм голосом. Ден видав зверхній звук. Щось середнє між сміхом і перханням. Е, ну а зараз я аж ніяк не скучив за твоїм голосом. Нічого, крім взуття, нора зняти не могла. Їй стало важко, а може й неможливо зняти з себе будь-що в його присутності. І припини мене пияцтвом дорікати. Якщо тобі випавка потрібна як відмазка, щоб трахнути іншу жінку, то може й дорікнути. Я сільський пан, буркнув Ден. Сільські пани цими займаються. Ведуть веселий невимушений спосіб життя, радо призволяються численних напоїв, які ми продаємо. Ради Бога! Відколи він почав так розмовляти? Чи від початку такий був? Ніфіга собі, Дене! Дену, схоже, було однаково. Він не відчував жодної вдячності за своє перебування саме в такому Всесвіті. А вона так шкодувала була, що не дала саме цьому Всесвіту ходу. Він потягся до телефона все ще з ноутбуком на ковдрі. Нора дивилася, як він гортає стрічку. «Ти так це собі уявляв? Твоя мрія справджується?» «Нора, та не грузи, лягай уже, блін!» «Ти щасливий, Дене?» «Ніхто не щасливий, Нора!» «Дехто так, але ти колись був!» Колись ти весь сяєв, коли заводив про це мову Ну, про цей пап Поки в тебе його не було Це те життя, про яке ти мріяв Тобі було потрібні я і пап А тепер ти мені зраджуєш і п'єш алкоголь, як воду І мені думається, що цінуєш мене тільки тоді, коли не маєш Не надто видатна риса А про мої мрії ти думав? Він навіть не слухав чи вдавав, що не слухає? У Каліфорнії великі пожежі, промовив майже сам до себе. Ми принаймні не там. Він відклав телефон, склав ноутбук. Ну ти лягаєш чи що? Вона старалася зменшитися, щоб йому було досить місця, а йому все мало. Годі. І косагон, сказала Нура. «Що? З вікторини. Пам'ятаєш багатокутник із 12 сторонами? Так от, він називається ікосагон. Я знала відповідь, але не стала тобі казати, бо не хотіла, щоб ти з мене глузував. А тепер мені вже все одно. Навряд чи тебе взагалі турбує, що хтось знає таке, чого ти не знаєш». «Ну, і я у ванну». Вона залишила Дена лежати з відкритим ротом і тихо пішла по білих дошках із кімнати. Знайшла ванну, вімкнула світло. Її всю тіпало. Тілом наче блукала якась радіохвиля в пошуках станції. Нора відчувала. Вона тане. Їй тут недовго залишилося. Повне розчарування. Ванна була чимала і красива. У ній висіло дзеркало. Нора побачила себе в ньому і ахнула. Вигляд здоровіший, але й старший. А зачіска взагалі перетворювала її на якусь чужу людину. Ні, такого життя вона собі не уявляла. І Нора побажала своєму відображенню удачі. І тут же повернулась кудись у надра опівнічної бібліотеки, де місіс Елм із допитливою усмішкою зблизька придивилася до неї і запитала. Ну як? Передостанній пост Нори до того, як вона опинилася між життям і смертю. Ви коли-небудь замислювалися, як же я сюди потрапила, потрапив? Це наче заблукати в садовому лабіринті з власної провини. Адже ми самі створили тут кожен поворот. І при цьому розумієш, що вийти з ситуації можна багатьма шляхами. Адже тобі чути голоси людей за межами лабіринту. Вони його пройшли, і вони сміються. Їм весело. А інколи крізь живоплід їх навіть трохи видно. Якісь нечіткі обриси крізь листя. І хайм чорт, вони щасливі, що в них все вдалося, і на них не ображаєшся. Зате ображаєшся на себе, що не можеш так. У вас таке буває? Чи це лабіринт лише для мене? Постскриптум. Мій кіт загинув. Полиці північної бібліотеки знову стояли на місці, наче ніколи не вміли рухатися. Нора відчула, що тепер вони з місіс Елм в іншій частині бібліотеки. Не іншій залі, бо зала, схожа, була тільки одна, велика і нескінченна. Хоча й складно сказати, чи справді то інша частина, адже книжки і тут усі були зелені. Але наче жінка опинилася ближче до коридору, ніж перед тим. І за стелажами було видно дещо нове. Письмовий стіл і комп'ютер. Щось ніби простенький офіс відкритого планування, облаштований між стелажів. Місіс Елм сиділа не за тим столом, а біля низенького дерев'яного столика просто біля нори. І грала в шахи сама собою. «Там було не так, як я уявляла», – сказала Нора. Місіс Елм, здавалося, була десь посередині партії. «Важко передбачити так?» – спитала вона, дивлячись кудись перед собою і беручи чорним слоном білого пішака. «Що саме зробить нас щасливими?» Місіс Елм розвернула шахівницю на 180 градусів. Виходить, вона тісно грала сама з собою – так, мовила Нора, справді. А що буде з нею? Тобто зі мною? Яке в неї життя потім буде? Звідки мені знати? Я знаю лише сьогодні. Про сьогодні я багато знаю, проте не знаю, що буде завтра. Але ж вона зайшла у ванну і тепер не знаю, як туди потрапила». А в тебе ніколи не бувало, що зайшовши до кімнати, забуваєш, по що ходила? Забувала, що тільки не зробивши? Хіба не бувало, що зовсім недавно речі вилітають з голови, чи пам'ятаєш їх не так, як було насправді? Так, але я в тому житті провела півгодини. А друга ти цього не знає. Вона пам'ятатиме тільки те, що ти зробила і сказала». Але так, ніби це робила і казала вона сама Нора важко зітхнула Ден був не такий Люди змінюються Сказала місіс Елм, не зводячи очей із шахівниці Занесла руку над слоном Нора знову замислилася А може він такий і був? Я просто не помічала Ну от Місіс Елм завела погляд на нору. Що ти відчуваєш? І далі хочу померти. Давно цього хотіла. Я ретельно прорахувала. Мій біль від того, що я житиму, як отаке чортове нещастя. Значно більший, ніж біль, який відчує будь-хто інший, якщо я помру. Та я взагалі не сумніваюся. Це стане полегшенням. Я нікому не приношу користі. Працювала погано, усіх розчарувала. Я, мов, той бруд на підошві, якщо чесно. Ображаю людей. У мене нікого не залишилося на світі. Навіть бідолаха Вольтер і той помер, бо я не могла як слід доглянути кота. Я хочу померти. Моє життя – катастрофа. І я хочу, щоб вона закінчилася. «Я не годжуся для життя, і немає сенсу крізь оце все проходити. Адже я, очевидно, приречена бути нещасною в інших життях теж. Це ж тільки я. Я нічого не додаю у світ, тільки упиваюся жалем до себе. Я хочу померти». Місіс Елм уважно придивилася до Нори, ніби перечитала абзац у книжці і раптом побачила у ньому нове значення. «Хочу», – зважено промовила вона, – «цікаве слово. Хто хоче, той відчуває брак чогось. Іноді, якщо ми заповнюємо порожничу, де чогось бракує чимось іншим, то зникає те хотіння, з якого це починалося. «Може, ти хочеш не померти, а тобі бракує іншого?» «Може, десь є таке життя, яке ти справді хочеш прожити?» Я гадала це воно, те, що з Деном, але помилилася. «Ні, не воно, але ж то лише одне з можливих життів, а одне в цьому безмірі крапля в морі. У всіх цих життях є я, тож це не всі можливі життя». Місіс Елм її не слухала. Ну що, куди ти хочеш тепер? Нікуди, будь ласка. Хочеш знову зазирнути в книгу жалів? Нора наморщила ніс і ледь помітно похитала головою. Вона пам'ятала, як її душили ті жалі. Ні. А твій кіт, як його звали? Вольтер. Трохи претензійне ім'я, а він... Кіт простий, то я його скорочено називала Вольт. Якщо бувало у веселому настрої – Вольтик. А це, звісно, траплялося рідко. Навіть із котячим ім'ям у мене визначеності не було. Ну от, ти казала, що була поганою хозяйкою для кота. Що б ти зробила по-іншому? Нора замислилась. У неї було доволі виразне відчуття, Ніби місіс Елм грає з нею у якусь гру. Але також хотілося знову зустріти свого кота, а не іншого з тим самим ім'ям. Власне, цього Нора бажала найдужче. «Добре, я б хотіла побачити життя, де я тримаю Вольтера тільки в домі, мого Вольтера. Хочу таке життя, де я не чиню спосіб самогубства». Є хорошою хозяйкою для кота і не випускаю його на дорогу вчора ввечері. Хотіла б таке життя трохи подивитися. Воно існує, правда? Доки не проживеш, не дізнаєшся. Нора роззернулася і виявила, що лежить у своєму ліжку. Поглянула на годинник, хвилина по дванадцятій. Увімкнула лампу. Так це оте саме її життя, але воно піде краще, бо в ньому Вольтер залишиться живим. Її справжній Вольтер. Але ж де він? Вольте! Вона вилізла з ліжка. Вольте! Нора обшукала всю квартиру і не знайшла кота. Дощ барабанив у вікна. Це не надто змінилося. На кухонному столі лежала коробка з антидепресантами. Під стіною тихо стояло електричне піаніно. Вольтику! На своїх місцях стояли і юка, і три маленькі кактуси. Були ті самі полиці, заповнені мішаниною книжок, з філософії, романів, жодного разу не застосованих посібників з йоги, біографії рок-зірок науково-популярних видань. Старе число National Geographic з акулою на обкладинці «Л» п'ятимісячної давнини. Цей журнал Нора купила тільки заради інтерв'ю Райана Бейлі. Давно нічого сюди не додавалося. На підлозі стояла миска з котячим кормом, досі повна. Нора шукала кота всюди, гукала його, тільки коли повернулася до спальні і пониж порила під ліжком, виявили його там. «Вольте!» Кіт не поворухнувся. Нора не могла до нього дотягнутися. Їй довелося посунути ліжко. «Вольте! Вольтику!» – шепотіла вона. Але щойно Нора торкнулася його холодного тільця, як їй усе стало ясно. І жінку накрила хвиля печалі й розгубленості. І тут же вона знов опинилася в північній бібліотеці перед місіс Ел, яка тепер зручно вмостившись у кріслі, захоплено щось читала. «Нічого не розумію», – сказала їй Нора. Місіс Ел не підвела очей і промовила. «Багато ще буде такого, чого ти не розумієш». «Я ж просила життя, де Вольтер буде живий!» «Ти просила не зовсім це!» «Як же так?» Місіс Елм відкрила книжку. «Ти просила життя, де ти його не випускала б із дому. Це зовсім інша річ!» «Справді?» «Так, зовсім інша!» «Розумієш, якби ти попросила таке життя, де він буде живий...» Я б мусила сказати ні. А чому? Бо такого життя немає. Я гадала, що є всі можливі варіанти. Усі, усі можливі. Розумієш, річ у тому, що у Вальтера був важкий випадок. Вона уважно прочитала з книжки облітеруючої кардіоміопатії. А це вроджена вада серця, і через неї воно так рано зупинилося. Але ж його збила машина. Померти на дорозі і потрапити під машину – це, норо, дві різні речі. У твоєму основному житті Вольтер прожив практично найдовше з усіх своїх можливих життів, окрім того, яке ти щойно бачила. Там він помер лише три години тому. Хоча в нього було важке дитинство, рік прожити з тобою став для нього найщасливішим. У Вальтера були набагато гірші життя, повір мені. Ви хвилину тому навіть його імені не пам'ятали. Звідки ж ви дізналися про оцю облі воду серця? Я його ім'я знала, і було це не хвилину тому. То був цей самий момент От поглянь на годинник. «А чому ж ви сказали неправду?» «Це не була неправда. Я спитала тебе, як звали твого кота?» «Я ніколи не казала, що не знаю його імені. Розумієш різницю?» «Я просто хотіла, щоб ти вимовила його ім'я і щось відчула». Нора обурилася. «Це ще гірше. Ви мене відправили в те життя, знаючи, що Вольт буде мертвий». І Вольт був мертвий, так що нічого не змінилося. Очі місіс Елм знову зблиснули, окрім тебе самої. Що ви хочете цим сказати? Тепер ти не сприймаєш себе як погану хазяйку для кота. Ти доглянула його так гарно, як тільки можна було. Він любив тебе так само, як і ти його. І, мабуть, не хотів, щоб ти бачила його смерть. «Розумієш? Коти знають свій час. Знають, коли їхня смертна година. Він і пішов на вулицю помирати, бо знав про це». Нора спробувала це осягнути. Тепер озирнувшись на той час, вона згадала, що на тілі кота не було зовнішніх ушкоджень. Вона просто зробила такий самий квапливий висновок, що й еш. «На дорозі лежить мертвий кіт». Отже, він потрапив під машину. І якщо вже хірург міг так помилитися, то вона просто смертна, тим більше. Двічі по два дорівнює дорожні пригода. «Бідолашний Вольт», – зітхнула Нора. Місіс Елм усміхнулась як учителька, рада, що учні засвоїли урок. «Він дуже любив тебе, Норо. Ти доглядала його так, що краще ніхто б не зміг Почитай на останню сторінку книги жалів Нора побачила книгу на підлозі Опустилася біля неї на коліна Я не хочу знову її відкривати Не хвилюйся, тепер буде легше Відкрий саме останню сторінку Щойно Нора розгорнула книгу на тому місці, як побачила Один з останніх жалів «Шаль, що я погано доглянула Вольтера», поволі розтанув. Літери зникли, наче перехожі, які йдуть у туман. Нора від гріха подалі швидко згорнула книгу. «От бачиш? Іноді жалі взагалі не мають підстав. Іноді це просто...» Місіс Елм пошукала відповідний вираз і знайшла. «Фігня!» Нора спробувала пригадати свої шкільні роки, вишукуючи в пам'яті, чи вживала місіс Елм коли-небудь слово фігня. Без сумніву не вживала. Але все-таки я не розумію, навіщо ви мене пустили в те життя, якщо знали, що там Вольтер усе одно буде мертвий? Могли б мені просто сказати, що я не була поганою хозяйкою для кота? Чому так? «Тому що, Норо, інколи доки не проживеш, не дізнаєшся». Звучить суворо. «Сідай, ну, сказала місіс Елм. «Сідай, як слід. Навіщо ж ти на колінах на підлозі мостишся?» Нора озирнулася і побачила за спиною крісло, якого раніше не помічала. Старовинне, з червоного дерева, оббите шкірою, Можливо, часів короля Едуарда, ще й з латунною підставкою для книжки на бельці. «Дай собі хвилинку, перепочину!» Нора сіла, подивилася на годинник. Хоч скільки хвилинок вона дасть собі перепочити, він однаково показує північ. «А все-таки мені це не подобається. Одного сумного життя вже досить, навіщо ще ризикувати?» «Гаразд!» – знизала плечима місіс Елм. «Що?» «То давай нічого не робити. Можеш тут посидіти в бібліотеці. Хай ці життя чекають на полицях і нічого не обирай!» Нора відчула, що місіс Елм знову затіяла якусь гру, але погодилася. «Добре!» Отже, Нора залишилася на місці, а місіс Елм тим часом узяла з полиці якусь книжку і заходилася читати. Норі стало якось прикро, що місіс Елм, на відміну від неї, може читати життя, не потрапляючи в них. Нечесно. Час минав, хоча тут він, звичайно, стояв на місці. Нора могла тут сидіти скільки завгодно, не відчуваючи ні голоду, ні спраги, ні втоми. Але знудитися, схоже, було цілком реально. Час стояв собі на місці, а от цікавість Нори до численних життів довкола поволі зростала. Виявилося, що перебувати в бібліотеці і не бажати взяти щонебудь із полиць практично неможливо. «А чому ви мені не можете дати таке життя, про яке знаєте, що воно хороше?» – раптом спитала Нора. Ця бібліотека так не працює. Тоді Нора запитала. «У більшості життів я, звичайно, зараз сплю, правильно?» «У багатьох – так. Ну і що тоді відбувається?» «Ти собі спиш, а потім прокидаєшся в тому житті. Нічого особливого. Але якщо це тебе хвилює, можна обрати життя, де зараз інший час». «Як це?» «Адже зараз ніч не всюди, правильно?» «Що? Ти живеш у безлічі можливих всесвітів. Ти справді гадаєш, що там усюди час відлічують за Грінвічем?» «Звісно, ні», сказала Нора. Вона зрозуміла, що зараз здасться і захоче нового життя. Їй спали на думку кити-горбачі. Вона подумала про повідомлення без відповіді. Я хочу в Австралію з Ізі. Хочу спробувати таке життя. Дуже гарний вибір. Що? Там дуже гарне життя? Ну, такого я не казала. Я тільки кажу, що ти, здається, починаєш краще вибирати. То там погане життя? Цього я теж не казала. І знову полиці заворушилися і за кілька секунд зупинилися. «А, ось і воно!» – мовила місіс Елм і взяла книжку з другої полиці знизу. Дивно, як це вона одразу її впізнала. Книжка мала практично такий самий вигляд, як усі решта навколо. Місіс Елм дала книжку Норі сердечним жестом, як подарунок на день народження. «Давай, ну. Що робити, сама знаєш!» Нора завагалась. А раптом я там мертва. Що, перепрошую? Ну, в тому житті, адже є такі життя, де я померла набагато раніше. У погляді місіс Елмс з'явилася цікавість. Хіба ж ти не цього хотіла? Ну так, але... Ти вже безліч разів помирала до сьогодні. Так, аварія, передозування наркотиків. Утоплення, фатальне харчове отруєння, вдавилася яблуком, вдавилася печивом, вдавилася веганським хот-догом, вдавилася простим хот-догом від усіх можливих для тебе хвороб. Ти вже як тільки не помирала, коли тільки не помирала. Отже, може таке бути, що я відкрию книжку і вже помру? Ні, не одразу. Тут як із Вольтером. Доступні тільки, ну, власне, життя. Я маю на увазі, що в самому тому житті ти можеш померти, але не до того моменту, як там опинишся. Адже наша опівнічна бібліотека – це не бібліотека привидів і не бібліотека трупів. Це бібліотека можливостей. А смерть – це антонім можливості. Розумієш? Мабуть так. І Нора уважно подивилася на книжку, яку їй дала місіс Елм. Кольору глиці. Гладенька, знову стисненою назвою. Прикро загальною. Моє життя. Нора відкрила книжку. Перша сторінка була порожня. Вона її перегорнула і загадалася, що ж буде далі. У басейні було дещо більше народу, ніж зазвичай. І Нора негайно там опинилася. Нора так і ахнула. Її раптово огорнули нові відчуття. Галас – вода. Відкривши рота, Нора похлинулася і закашлялася. Солона вода пекла в горлі та носі. Нора спробувала торкнутися ногами дна, але було глибоко, тому швидко перейшла на брас. Басейн із солоною водою. На дворі біля океану. Здавалося, його вирубили просто в скелі, такі як ті, що височили понад берегом. Просто за ними вже виднів океан. Сяяло сонце. Вода була доволі холодна, але з огляду на спеку, це було саме те, що треба. Колись вона була найкращою серед 14-річних плавчинь у Бетфордширі. Вона виграла два запливи у своїй віковій категорії в Національному юнацькому чемпіонаті з плавання. 400 метрів вільним стилем, 200 метрів вільним стилем. Тата щодня возив її до місцевого басейну. Іноді і перед школою, і після школи. А потім, поки брат шкварив на гітарі нірвану, вона проміняла басейн на піаніно. І вивчила не тільки Шопена, а й таку класику, як «Let it be» та «Rainy days and Mondays». Нора також почала сама складати музику ще до того, як у бурхливій братовій фантазії виникли лабіринти. Але вона насправді відмовилася не від плавання, а від змагань і пов'язаних з ними нервів. Вона підпливла до бортика, зупинилася і роззирнулася. Нижче в було видно пляж, який вигнався півколом, вітаючи хвилі, що накочувалися на пісок. Перед пляжем росла трава. Там цілий парк. І пальми, і далекі собачники. А якщо озирнутися ще далі, то ставало видно будинки. Особняки і невисокі багатоквартирні. Дорогу з машинами. Нора колись бачила фотографію містечка Байрон-Бей. Та воно мало не зовсім такий вигляд. Це місце, хоч як воно звалося, було краще розбудованим. теж серферським, але вже цілком містом. Озираючись у бік басейну, вона помітила, як їй, поправляючи плавальні окуляри, усміхається якийсь чоловік. Чи вона його знає? Чи була б їй у цьому житті приємна ця усмішка? Не маючи про це жодного уявлення, вона зобразила мінімальну вічливу усмішку у відповідь. Нора почувалася як туристка з незнайомою валютою в руках. Хто зна, скільки неї давати чайових? Тут до неї усміхаючись підпливла літня жінка в гумовій шапочці. «Доброго ранку, Норо!» – сказала вона, не збиваючись із ритму брасу. Отже, Нора тут буває постійно. «Доброго ранку!» – відповіла Нора. Вона задивилася на океан, уникаючи незручних розмов. Там крихітними цятками виднілись серфери, пливли на дошках назустріч сапфіровим хвилям. Австралійське життя починалося багатообіцяльно. Нора поглянула на годинник. Яскраво помаранчевий Касіо, на вигляд дешевий Такий веселий годинник, сподівалася Нора, вказує на щасливе життя Тут щойно минула дев'ята ранку Поряд із годинником був пластиковий напольсник з ключем Отже, тут це її ранковий ритуал У відкритому басейні біля пляжу Нора замислилася, чи сама вона тут Пошукала очима в басейні Ізі, але не знайшла її самої чи ознак її присутності. Нора ще трохи поплавала. Колись у плаванні вона найдужче любила відчуття зникнення. У воді вона була зосереджена на тому, що робить, і більше ні про що не думала. Зникли всі тривоги, пов'язані зі школою і домом. Мистецтво плавання... Та й гадала Нора будь-яке справжнє мистецтво це передусім чистота зосередженості. Що більше занурюєшся у свою справу, то менше думаєш про все інше, ніби припиняєш існувати і стаєш тим, що робиш. Але Нурі важко стало зосереджуватися, коли вона помітила, що в неї болять руки й груди. Вона відчула, що заплив був дуже довгий і що, мабуть, час вибиратися з басейну. Побачила знак – басейн пляжу Бронте. Їй туманно пригадався ден, який, узявши паузу після закінчення університету, літав до Австралії і говорив про це місце. Назву було легко запам'ятати – Джейн Ейр на пляжі. Але це все підтверджувало її сумніви. Пляж Бронте у Сіднеї, аж ніяк не в містечку Байрон-Бей. Висновків із цього може бути два. Або Ізі в цьому житті не поїхала до Байрон-Бея, або Нора тут без Ізі. Вона помітила, що вся засмага до м'якого карамельного відтінку. Звичайно, залишилося питання, де ж вона поклала одяг. Але Нора пригадала на пульсник із ключем. 57. Її шафа має номер 57. Вона знайшла роздягальні і відімкнула низеньку широку шафку. Побачила, що її стиль одягу, як і годинника, в цьому житті був барвистий. У шафці знайшлася футболка з ананасами. Просто як з рогодостатку насипали тих ананасів. Бузкові джинсові шорти. Туфлі на низькому ходу. В клітиночку. «Чим я тут займаюся?» – замислилася Нора. «Веду дитячі телепередачі?» Крем від сонця, бальзам для губ гібіскусового відтінку – Більше жодної косметики. Одягаючи футболку, вона помітила на руці дві смуги – На Намить замислилася, чи не сама їх собі створила. Під плечем було татуювання. Фенікс у вогні. Жахливе. У цьому житті в неї немає смаку. Але чи смак – це частина щастя? Нора вдяглася. Витягла з кишені шортів телефон. Модель старіша, ніж у тому житті, де заміжя і пап. На щастя, телефон розблокувався відбитком пальця. Нора вийшла з роздягалень і рушила пляжною доріжкою. День був теплий. Може, життя автоматично краще, коли сонце так упевнено світить у квітні. Усе здавалося яскравішим. Барвистішим і живішим, ніж в Англії Вона помітила папугу Веселкового ларинета, який усівся на спинці лавки під об'єктивами туристів Мимо проїхав серфінгового вигляду чоловік на велосипеді з помаранчевим смузі в руці Сміхнувся їй просто так і сказав «Привіт!» «Ну, це точно не Бетфорд» Нора помітила, тут щось робиться з її обличчям. Вона… Невже це правда? Усміхалась. І безумовно не тому, що хтось цього від неї очікував. Потім вона помітила на низькому мурі графіті. Світ у вогні. А на іншому – одна планета дорівнює один шанс і її усмішка поблякла. Адже інше життя не означає іншу планету. Нора уявлення не мала, де живе, чим займається і куди має йти після басейну. Але в цьому було якесь відчуття свободи. свободи існування без очікувань, навіть власних. Дорогою вона стала гуглити своє ім'я разом із назвою «Сідней». Не встигла Нора поглянути на результати пошуку, як підняла голову і помітила. До неї усміхаючись, іде якийсь чоловік. Невисокий, засмаглий, з добрими очима і довгим, уже рідкуватим волоссям зав'язаним у хвіст. У застебнутій, не на той гудзик сорочці. Привіт, Нора! Привіт! Відповіла вона, намагаючись не виказати сум'яття. «Коли сьогодні починаєш?» «Як можна тут відповісти?» «От чорт, зовсім забула!» Він коротко з розумінням розсміявся, ніби забувати для нори цілком характерно. Бачив у розкладі, здається, одинадцята. Доброокий засміявся. «Ти що, курила?» Відсипи мені. Нічого, нервово відказала вона, нічого не курила, просто не поснідала. Ну, пообіді побачимося. Так, на місці, а де це, нагадай? Він уже трохи насупившись, засміявся і пішов далі. Може, вона працює екскурсоводкою на судні, яке возить туристів до китів із Сіднея. Може, Ізі теж. Нора навіть не уявляла, де живе, і сама вона там чи з кимось, а Google нічого не давав. Але йти випадало, вочевидь, від океану. Може, вона дуже місцева? Може, вона тут завжди пішки ходить? А може, один з велосипедів, пристебнутих поряд із кафешкою при басейні, належить їй? Вона пошукала в крихітній сумочці ключ, проте ключ був лише від дому. Не було ключа ні від машини, ні від велосипеда. Отже, автобус або пішки. Ключ жодної інформації не дав, тож Нура сіла на лавку, відчуваючи на спині і потилиці пекуче сонце, і перевірила повідомлення. У контактах були якісь незнайомі імена. Емі, Ротхрі, Бела, Люсі П. Кімала, Люк, Люсі М. Хто всі ці люди? І не надто інформативний контакт під простою назвою робота. З роботи було тільки одне нещодавнє повідомлення. Де ти є? Одне ім'я Нора впізнала. Ден. Коли вона прочитала останнє повідомлення від нього, серце в неї впало. «Привіт, Норо! Сподіваюся, в країні антиподів тобі добре. Може це прозвучить немодно чи стрьомно, але просто мушу тобі розповісти. Мені днями снився пап. Такий гарний був сон. Ми були такі щасливі. Ну, нехай не будемо багато про ці химери». Я от про що. Угадай, куди я поїду в травні? В Австралію. Вперше, мабуть, за 10 років. Приїду по роботі. Я працюю зараз в MCA. Було б класно зустрітися. Може, навіть кави попити, якщо що. Цілую ден. Це було так дивно, що нора ледь не розреготалась. Натомість закашлялась. «Може, в цьому житті все-таки не така вже й бойова?» – подумала вона. Замислилася, скільки ж у світі денів, які мріють про щось, а коли його здобудуть, вже не любитимуть. А скільки таких, які намагаються нав'язати іншим свою ілюзорну думку про щастя? Тут із соцмереж Нора мала тільки інстаграм – і постила там схоже здебільшого фотографії та вірші. Один вона уважно прочитала. Вогонь Кожна частка її, що змінилася, що її було зрізано через сміх у шкільному дворі чи пораду дорослих, яких вже давно немає, і більше за друзів, які загинули. Вона зібрала з підлоги всі ці шматочки, наче стружки і тирсу, і зробила їх паливом. Підпалила і запалала. Так ясно, що буде до віку видно. Тривожно було таке читати, але ж це просто вірш. Гортаючи електронну пошту, Нора натрапила на лист до шарлоти. Флейтистки гурту, що грав народну музику. Це була дівчина з дуже приземленим почуттям гумору. І в теорії струн тільки вона дружила з Норою, доки не переїхала до Шотландії. Привіт, Шарл. Сподіваюсь, у тебе все чики піки Рада, що день народження прийшов добре. Шкода мене не було. У сонячному Сідниї все чудово. Нарешті переїхала на нове місце. Просто біля пляжу Бронте. Краса. По сусідству безліч кав'ярень. Атмосферно. І нову роботу маю. Кожного ранку ходжу купатися в басейн із солоною водою. А кожного вечора на сонечку випиваю келих австралійського вина. Життя прекрасне. Адреса. Дарлінг-стріт, 2 дріб 29, Бронте, Новий південний Вельс, 2024, Австралія. Цілую нора. Підгнило щось у нашому королівстві. Такий віддалено бодрячковатий тон, ніби писалося до тітоньки, яку давно не бачила. По сусідству безліч кав'ярень атмосферно просто як із відгуку на тріп-едвізор. Нора ніколи не розмовляла з Шарлотою, та й взагалі ні з ким. Отак. Про Ізі ні слова. Нарешті приїхала Сама чи з кимось? Шарлота знала про Ізі. Чому тут про неї не написано? Скоро стане зрозуміло. Справді, за 20 хвилин Нора вже стояла в коридорі своєї квартири і дивилася на чотири невинесені мішки зі сміттям. Вітальня була мала і навіювала тугу. Диван старий і потяганий. Трохи пахло цвіллю. На стіні висів постер відеогри «Енджел». А на кавовому столику лежала електронна цигарка з конопляним листочком на наліпці. Якась жінка вшпинилася в екран і стріляла по зомбі. У неї було сині волосся, і на мить Норі здалося, що то Ізі. «Привіт!» – сказала Нора. Жінка озирнулася. То було не Ізі. Сонні очі, порожній вираз обличчя, наче стрілянина по зомбі, наклала на неї певний відбиток. Може, вона й цілком пристойна людина, але у своєму житті Нора її ніколи не бачила. Жінка всміхнулася. Привіт, ну що, як вірш, пішов? А, ну так, чудово пішов, дякую. Нора ходила по квартирі, як у тумані. Відчинила перші ліпші двері і зрозуміла, що то санвузол. У туалет їй треба не було, але Нора мусила хвилинку поміркувати. Тож вона зачинилася, помила руки і задивилася на те, як вода стікає в раковину, завертаючи в інший бік. Нора поглянула на душову. Шторка нудного жовтого кольору була брудна. Такі брудні речі бувають у студентських гуртожитках. Ось на що це все скидалося. На гуртожиток. Їй уже 35, а вона тут живе як студентка. Нора помітила антидепресанти, флооксетин біля раковини, взяла в руки коробочку. На етикетці було підписано, що ліки призначено для НСІД. Поглянула знову на руку і знову помітила шрами. Дивно, коли саме тіло дає тобі ключі до розгадки. Біля сміттєвого кошика на підлозі лежав журнал National Geographic. Те саме число з чорною дірою, яке вона читала в іншому житті на другому кінці світу, лише вчора. Нора відчула, що це її журнал, оскільки вона завжди любила його читати і навіть зараз бувала з примхи купувала яке-небудь число адже ніяка онлайн-версія не показувала фотографій у всій їхній красі. Нора пригадала, як їй було 11 років, і вона дивилася на фото зі Шпіцбергну, норвезького архіпелагу в Арктиці у Татовому журналі. Це було таке потужне і пустельне видовище, що Нора замислювалася, як же воно – перебувати там оцим науковцям, про яких ідеться в статті – і які там ціле літо проводять геологічні дослідження. Нора повирізала ці фотографії і почепила на дошці у своїй кімнаті. І багато років у школі старанно вчила природознавчі науки і географію, щоб можна було як ці вчені проводити літо серед крижаних гір і фіордів, дивитися, як над головою пролітають тупики. Але коли тато помер, а вона прочитала по той бік добра і зла – нічше. Нора вирішила, що а – філософія – єдиний предмет, який відповідає її раптовій внутрішній напрузі, і б – їй усе одно дужче хочеться стати рокзіркою, ніж ученою. Вийшовши в кімнату, вона повернулася до своєї загадкової сусідки. Посиділа на дивані, трохи поспостерігала. Тим часом у грі жінку підстрелили в голову. «Ах ти ж зомбів сратий!» – радісно прикрикнула та до екрана. Узяла електронну цигарку. Нора замислилася, як вона познайомилася з цією жінкою. Схоже, вони разом винаймають квартиру. «От я подумала, що ти мені казала». «А що саме я казала?» Спитала Нора Про те, щоб котів глядіти Ну, ти того кота хотіла доглядати А, так, звісно, пам'ятаю Капець, погана ідея, чувак Реально? Коти Чим тобі коти не подобаються? У них є такий паразит Токсо... щось там Це Нора знала ще з підліткового віку, коли підпрацьовувала в Бетфордському притулку для тварин. Токсоплазмоз. О, оце він самий. Я тут подкаст послухала, знаєш, є теорія, що міжнародна група мільярдерів позаражала ним котів, щоб захопити світ, зробивши так, що люди стають тупішими і тупішими. Я до того, що ти подумай. «Осюди, коти, я Джереду про це розказала, а Джеред і каже, "Джоджо, -джо, чого ти накурилась?» А я така, «Та того ж, що ти мені дав!» А він такий, «Ну да, ну да, і про коників мені розказав!» «Про коників? Ага, чула про коників?» – спитала Джоджо. А -джо. «Що саме? Ну що вони самі вбиваються?» У них такий черв паразитичний заводиться, з нього виростає водяна тварюка. Росте, значить росте і починає на мізки коникові впливати. І коник такий думає, а я плавати люблю. Плигає у воду і там тоне. І це весь час. От погугли. Набери самогубства коників. Коротше фокус у тому, що еліта хоче нас знищити за допомогою котів. Тому ти до них краще навіть не підходь. Нора не втрималася від думки, що це життя зовсім не таке, як вона уявляла. Вона мріяла, що вони з Ізі плаватимуть на кораблі поблизу Байронбея, милуватимуться китами. А вона тут, у маленькій квартирці, де тхне планом, у Сіднеї, в товаристві сусідки, яка носиться з теоріями змов, і не дає їй навіть близько підійти до кота. Що сталося з Ізі? Нора зрозуміла, що вимовила це питання вголос. Джордж Оспантелично спитала з Ізі? З твоєю старою подругою, так? Так, котра загинула. Ці слова вилетіли так швидко, що Нора навіть не встигла їх до ладу усвідомити. Е, що?» «Ну, в аварію потрапила!» «Що?» Джоджо -джо в завитку диму стала ще більш спантеличеною. «З тобою все норм, Нора?» Вона простягла косяк. «Курнеш може?» Та ні, дякую, все гаразд. Джоджо -джо хихикнула. Ну, це вже міняє діло. Нора схопила телефон, вийшла в інтернет, набрала в пошуку Ізабель Гірш, вибрала новини. Ну ось, заголовок. Над фотографією засмаглого усміхненого обличчя Ізі британка загинула в ДТП у новому південному Вельсі. Жінка 33 роки загинула. Трьох людей шпиталізовано. Минулої ночі на південь від міста Ковс-Гарбор Тайота Карола, яка належала загиблій, зазнала лобового зіткнення з машиною, яка рухалася в протилежний бік Тихоокеанським шосе. Водійка, яку впізнали як громадянку Великої Британії Ізабель, Гірш померла на місці приблизно о 21 годині. У Тойоті була лише вона. За словами її сусідки Нори Сіт, Ізабель їхала з Сіднея додому в Байрон-Бей на день народження Нори. Ізабель нещодавно почала працювати екскурсоводом у турбюро, що організовувала спостереження за китами біля байрон Бей. «Почуваюся просто спустошеною», – сказала Нора. Ми приїхали в Австралію разом лише місяць тому. І Ізі хотіла тут залишатися якнайдовше. У неї була така воля до життя, що просто неможливо уявити світ без неї. Її так тішила нова робота. Неймовірна втрата. Не можу осягнути. Пасажири іншої машини всі отримали травми і водія Кріса Дейла потрібно було голікоптером доправити до лікарні в Барінзі. Поліція Нового Південного Вельсу просить усіх, хто бачив це зіткнення, поділитися свідченнями. «О боже!» – прошепотіла Нора, майже не притомлюючи. «Бідна Ізі!» Вона знала – в інших життях Ізі жива. Ну, може, в більшості, але тут її смерть була дійсністю, і Нора сама почувалася справжньою. У горе було знайоме, жахливе, з домішкою провини. Не встигла вона бодай трохи це все осмислити, як задзвонив мобільний. Її викликала робота Чоловічий голос Повільна з відтяжкою манера говорити. – Де ти є? – Що? – Ти тут уже півгодини, як мала бути. – Де? – У касі на морському вокзалі. Квитки на пором продавати. – Я ж той номер набрав. Це Нора Сіт? – Одна з них, – зітхнула Нора і тихо розчинилася. Бібліотекарка знову сиділа над шахівницею, мружачись до фігур. Вона навіть не зустріла нору поглядом. «Ну, це був який жах!» Місіс Елм криво посміхнулася. «Це ж просто показує, чи не так?» «Що показує?» «Ну, що вибрати ми можемо тільки напрям» а не те, що буде в результаті. Але я від своїх слів не відступаюся. Вибір був хороший. Просто сталося не те, чого хотілося». Нора уважно придивилася до обличчя місіс Елм. «Їй що, це приємно?» «А чому я там лишилася?» – спитала Нора. «Чому не поїхала додому, коли вона загинула?» Місіс Елм знизала плечима. Застрягла, засумувала, депресія в тебе була. Ти ж сама знаєш, як це. Нора зрозуміла. Вона згадала, як колись читала про такий експеримент із рибками. Риби значно ближчі до людей, ніж здається. У рибок буває депресія. Експеримент проводили з акваріумними Даніо Реріо. Взяли акваріум і посередині провели по ньому маркером горизонтальну лінію. Рибки, які страждали на депресію, плавали нижче цієї лінії. Але якщо тим самим рибкам дати прозак, вони одразу підіймалися вищі лінії у верхню половину акваріума і бадьоро літали там. Рибки хворіють на депресію від браку стимуляції, від браку всього – коли вони отак плавають у порожньому акваріумі, який нічого не нагадує. Може Австралія виявилася її порожнім акваріумом, коли Ізі загинула? Може Нора просто не мала сил спливти вище? І, мабуть, навіть прозаку чи флоокситину не було достатньо, щоб вона змогла спливти. Тож просто залишилася там, у тій квартирі з Джоджо. -Джо і нікуди б не приїжджала, доки її не змусили б залишити країну. Може, навіть самогубство було б для неї завеликою дією. Може, в деяких життях Нора просто пливла за течією, нічого не очікувала і навіть не пробувала змінитися. Може, в більшості життів було так. Так, — вимовила Нора тепер уже вголос. Мабуть, я застрягла. Мабуть, у кожному житті я застрягаю Я про те, що, напевне, я така людина і є Морська зірка в кожному житті залишається морською зіркою Немає такого життя, де морська зірка стала б професором з аерокосмічної інженерії І, можливо, немає такого життя, в якому я де-небудь не застрягну Ну, я гадаю, ти помиляєшся То гаразд Мені потрібне таке життя, де я не застрягла. Як це? Хіба не ти маєш мені це сказати? Місіс Елм узяла ферзем пішака і розвернула дошку. На жаль, я всього-навсього бібліотекарка. У бібліотекарів є знання. Вони відкривають людині дорогу до потрібних книжок, до потрібних світів. Вони